ان بلا والوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال شيخ الإسلام والمسلمين طيب الله تراه واسكنه الفردوس الاعلى فهو سبحانه رب العالمين وَخَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَمُحْيِيهِمْ وَمُمِيتُهُمْ وَمُقَلِّبُ قُلُوبِهِمْ وَمُصَرِّفُ أمورهم لا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَلَا مَالِكٌ لَّهُمْ سِوَاهُ وَلَا خَالِقٌ لَّهُمْ إِلَّا هُوَ سَوَاءٌ اعْتَرَفُوا بِذَلِكَ أَوْ أَنكَرُوهُ وَسَوَاءٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ أَوْ جَاهِلُ لكن أهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاهدا له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخبا له ما علمه بان الله ربه وخالقه هنا كان الذي درس خصوصانا العبوديه رساله الى مولانا شايخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام التيمي اللحراني رحمه الله تعالى عليه جانا لتسمعيا katika נקטה ambayo kwa ataja kuhusiana na aina ya kwanza ya al-ubudiyyah au au waja wana vigawanyo viwili kuhusiana na jina hili ibadun kwa maana kuwa ni viumbe kijumla na ndio hao ambao hapa na kuna ibadun kwa maana kuwa ni abid Mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii amrisho yake atoa fark baina ya maana mbili hizi ili mtu ajijue kuwa yeni mja kwa misingi gani kwa misingi kuwa ameumbwa tu na aka, akatoshalezeka na hilo au kwa misingi kuwa ameumbwa na atakiwa tekeleze majukumu ya yale ambayo kwa ameombiwwa ndipo saasema shaha rahmatullah alayhi fahuwa subhanahu wa rabbul alamin na allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola na mlezi wa walimwengu wote wa khaliquhum wa raziquhum na ndiye muumba wao aliyewaumba na mwenye kuwaruzuku wa muhyihim wa mumituhum na ndiye mwenye kuwahuisha na kuwapa uhai na kuwafisha wa muqallib na ndiye mwenye kubadilisha nyeyo yao zikatengenea au zikapotoka wa umurihim na ndiye mwenye kuendesha mambo yao yote la rabbalahum ghayruhu هوانا مولا مغيره من يكو ففanya haya اسيكو الله سبحانه وتعالى ولا مالك لهم سواه ولا هوانا من يكو مليكي اسكو الله سبحانه وتعالى ولا خالق لهم ولا الا هو ولا همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم Wajue kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumba wao, mlezi na mmiliki wao. Wa sawa'un alimudhalika au jahiluhu. Sawia wajue hilo wakubali au wasijue. Nani aliyewaumba? Nani alia waruzuku. Wajue wasilijue ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni maana ambayo kwa kila kiumbe hawezi kujiepuka hawezi kuepukana na maana hii ya kuwa umeumbwa. Na aendeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala atakavyo lakini na ahli al-iman minhum arafu dalika wa amanu bihi hayo ambokuwa ameyataja kusiana na viumbe wote wakiingia chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikijumla lakini wale ambokuwa ni ubad katika waumini wamelijua hilo waamanu bihi na wakasadik hapo kumea kuwa akajua kuwa Mola wetu ni Allah ndiye moye kuturuzuku na kutufanyia kadha wakadha la bali wakaa ni wenye kuzidisha kwa kumuamini Allah Subhanahu wa taala bikilafi mankana jahilan bidhalika kinyume ya allo kuwa ni mjinga husiana na mambo ambayo Allah Subhanahu wa taala amfanyia na haki ambayo kwa astahi au jahidan lahu au kinyume ya ambaye kwa ametambua hayo kisha akawa ni mwenye kupinga mustakbiran ala rabbih na ni mwenye kiburi kwa mwala wake Allah subhanahu wa ta'ala la yqir wa la yaqba lahu hakiri wala hakbali wala hanyenyekei kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muabudiwa wake ma elimhi bi anna Allah rabbuhu wa khaliqu pamoja na kuwa ni Alsheikh rahmatullahi ta'ala alayhi katika hii nukta aleta fark baina ya abdul mu'min mja ambaye kuwa sajakomea kuwa ni mja tu bali amepanda daraja kwa kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambekuwa mtamwamini na kumwabudu peke yake ametambua kuwa Allah amemuumba na ndiye mlezi wake kisha kish akawa mwenye kuongeza na majukumu kuwa ametikwa huyu ni mu'min na imani yake imekuja biilmi na amal kwa kuwa ametambua Mola wake kisha akawa ni mwenye kumtekelezea haki zake huyu na upande wa pili farq bainake na alabdul mu'rid ambaye kuwa akiri kuwa ni mja walakin si mwenye Kutui na kujinyenyekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani bimaana Sheikh hapa atakakutatanbashie, wewe ni mja kwa misingigani. Je, ni mja muumini au ni mja ambekuwa ametosheka kukiri kuwa nina Mola ambaye ameniumba, lakini hana majukumu yote ambapo kwa anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu. Kisha asemisha Sheikh, "Fal ma'rifatu bil haqqi idha kanat ma'a al-istikbar lahu kana adaban ala sawibihi." kule kujua haki na kulitambua pamoja na istikbar ankabuli pamoja na kufanya kiburi mtu asikubali nam au akawa kupinga yale ambayo kuwa ile haki ya mtaka au yampasa awe ni ya mwenye kusimama nayo fasahibu hu, huyu yuko katika adhabu huyu kuwa amekubali na amekiri kuwa yeye ni mja na muumba walakin hamtakelezai mwala wake haki ambayo kwa astahi basi fa kana adaban ala sahibihii maarifa na hii ujuzi ni adhabu juya Alokuwa na maarifa kama hiyo kwa kuwa ni hujja imesimama juu yake kama kale allah taala Asima allah subhana taala wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa ulwa fanzur kayfa akibatul mufsidin kuhusiana na firaun na wafasuwaki Wajahadubiha na walizipinga ayat na haki zilizo zilizoadilia wastayqanu wastayqanatha anfusuhum na ilhali li nafsi zaw ni zenye yakini ya kuwa huye ndiye mola wa haqi firao na kaumu yake walipinga haki na ilhali wanayakini kuwa hii ni haqi dhulman wa ulua kwa nini walipinga kwa ajili ya dhulma na kwa ajili ya kiburi uluan fambur kaif akibatul ah, mufsidin kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema tizameni jinsi ilivyokuwa mwisho mbaya wa almufsidin Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mufsidin kwa hivyo mtu akiwa ni mwenye kutambua kuwa yeye ni mja ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akawa ni mwenye kufanya kiburi an ibadatu rabbihi hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu ni mufsid na anayo mwisho ambokuwa ni mbaya kama vile ya Firaun na kaumi yake. Wakala Taala na Allah Subhanahu Taala asema dalili nyingine. Alladhina atainahumul kitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Hakika wale tuliohapa vitabu yani Wayahudi na Manaswara wamjua huyu mtume kama jinsi wanavyojua watoto wao. Hawana shaka na utume wake wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun walakin pouta katia'u ya ahli al ni wenye kuficha haki wa hum ya'lamuna wajua. wa jua wametambua haki lakini wanaificha yani hawaifuati haki hiyo hi kadhalika ni dalili kuwa yeyote kuwa atatambua haki kisha asiwe ni mwenye kuifuata haki hiyo basi ni katika jumla ya wale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wakimea. Wakala ta'ala kadhali yasimu allah subhanahu wa ta'ala katika dalili nyingine fa innahum la yukathibunaka hakika wao makureshi na uh, makafiri wa kureshi hawakukadhibishi tu walakinudhalimina bi ayati ya yjahadun walakin wao ni madhalimu mwenye kupinga ayati na mafu, uh, ayati za allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ambayo kwa wameletewa kwa mwabudu allah subhanahu wa ta'ala Hawa sio ila madhalimu la hawakukadhibishi tubure, madhalimu juyavile, na hawakukadhibishi tu bure walakin wao ni madhalimu juu ya vile na ni wenye kupinga ayatu ambazo wazitambua katika hizi ayati Sheikh rahmatullahi alayh abainisha ahwal man lam yuhakik alubudiyyah almamura bihi abainisha hali ya wale ambao kwa hawakuhakiki na kutimiza Nam utumwa ambao kuwa wale nayo kwa kupinga kwa kufanya kiburi na jeuri na kukhalifu. Nam bali walitosheka bil ma'rifa. Walitosheka kwa kwa tu Lafu mbili hutumika katika Qur'an al-ilmu wal ma'rifa. Mara nyingi hutumika ma'rifa sehemu ambayo kuwa Wenye ma'rifa hilo hawakunufaika. Kinyume na ilmu hayitajui ila sehemu ambayo kwa walotajwa nayo ni wenye kunufaika ndipo katika hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala na ataja ma'arifa mtalan alladhina atainahumul kitaba ya'rifuna akasema kuwa walikuwa ni wenye maarifa na huyu mtume na vitabu ambavyo kwa walikuwa nayo lakini haikuunufaisha mwezimu kwa subhanahu wa ta'ala huwa anafarikisha katika kutumia baina ya alilmu na ikija ilmu basi ni sehemu watu wamenufaika nayo imoelekeza katika katika haki ama marifa hutumika mara nyingi kwa watu ambao kwa hawakunufaika na ujuzi wao na ndio ndivyo katika ulimwengu huu ilmu ambao kwa haijawanufaisha Wenyewe husema kuwa wanayo marifa. ya kadha. lakini walelimika na wakafuata mwongozo wa haki na wakasimamia haki ويتوا حواني العالم اللي بوصفه ونحوونه انيتوا علماء ولا هايت اهل المعرفه كنيمه ونحوونه وكدنيا يسموا اهل المعرفه معرفه, معرفة ولكن كيجي كمناحووني هايت معرفه بالحديث معرفه بالفقه الله ربه وخالقه تتنبوا قوه الله سبحانه وتعالى نيه مولاكي ملهي نا مومباكي وانا مفتقر اليه انا كتنبوا قوه يي انا محتاجيه مولاكي غايت الافتقار ايوه محتاج اليه اعرف العبوديه المتعلقة الله هو قوه كدري هيو امتنبوا عتومه وينيه خصوصانه وعليزه الله سبحانه وتعالى Yani hi maarifa ya mja kujua kuwa ninayo Mola ambaye ameniumba na ni mwenye kunilisha na mwenye kufanya kuendesha ahwali zangu zote hili wanalijua waumini na makafiri Hii kadri ya maarifa ni maarifa ilokomea katika arububia kutambua ulezi wa Allah subhana wa ta'ala kwa wajati wa hapa huyu abdu yasalu na huyu mja wa inahi utampata kuwa ni mwenye kumuomba Mola wake kama walivyokuwa makafiri si useme kuwa Mwenyezi Mungu janga wa jangahili watadara'u ilay bali utampata akimnyenyekea Allah katika kuomba wayatawakkalu alay bali hufikia hali kuwa hapa tumesalimu amri tumemmsalimia tumemwakilisha Allah subhana wa ta'ala lakin qad yutiu amrahu wa qad yasii walakin utampata kuwa ana tui au ana mwasi Allah subhanahu wa ta'ala wa kadia abudu madhalika au huenda kwa maarifa hii ya kujua kuwa Allah ndiye mwenye kuendesha kila kitu huenda kadhalika kama kuabudu abudu shaytan wa alasnam na kadhalika aweza kuabudu mashaitani na masanamu endapo maarifa yake na ujuzi wake ni kujua rububia wala hajajua uhuhiya tukapo moja Yaani yeye ilmu yake na maarifa yake imefikia kuwa Mola Allah Subhanahu ta'ala ndiye Mola wangu mlezi na mumba wa wote. Hilo wanalikubali. Ka na huenda akamuomba na kadha. Huyu hajafikia kumjua Allah Subhanahu wa ta'ala ta kuwa anayo haki ya kuabudiwa peke yake. Ndipo utapata makafiri wanayo hii maarifa, aiyo, ya ubudia. Ilmu eh, ma'rifa ambokuwa inahusiana na ilmu ya rububiyyatillah ulezi wa Allah na umbaji wa Allah na umiliki na nguvu zake Allah Subhanahu wa ta'ala wanayo walakin hawajjua uhuhiyatillah hawajalitambua hilo ili wawe ni wenye kumtakasia Allah Subhanahu wa ta'ala pekee yake alibada asema sheikh wa mithlu hadhihi alubudiyyah na ubudiyyah wa aina hii kukira ubudiyyah wa aina hii لا يفرق بين اهل الجنه واهل النار سيenye kutofautisha baina ya watu wa peponi na watu wa motoni wala yasiru bihal rajul mu'mina wala haymfani mtu kwa ma'arifa hii awe ni mu'min hasha wakalla kama kala taala kama alivyosema Allah subhanahu wa taala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum hum mushrikuun na wala wengi wao hawamwamini Allah subhanahu wa taala ya yakikweli illa washirikina. yani niwapi hao ni wale ambao kwa maarifa yao imekomea katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala rububiyatahu ulezi wake na umbaji wake <clears throat> asema sheikh fa inal mushrikina kanu yukiruna anna Allah khaliquhum wa raziquhum kwa washirikina walikuwa wakikiri Kuwa Allah ndiye خالقهم مومجي واو نا من يكوارزوك واو يعبدون غيره نا pamoja na hivyo wa kiabudu asykuwa Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala asyma Allah subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaq as-samawati wal ardh la yaquluna Allah na Jibu kwa kinywa kipana kauli moja Allah ndiye muumba wambingu na ardhi. Kul afara'tum katika ayat kul afara'tum ma tad'una min dunillah. Basi uambie, nielezeneni kuhusiana na hao mnao waabudu kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allah bi dhurr. Inadako Allah atani atajalia nidhurike. Naam, hal hunna kashifat dhurri? Je hawa miungu waweza kuniondoshea madhara haya kuninyanyulia au arada nibi rahma au Allah akani akajaalia akanitakia rahma akanirehemu hal hunna mumsikatu rahmati je hawa miungu waweza kuzuia rahma ya Allah Subhana wa ta'ala isinifikie kull hasbi Allahu alayhi tawakkalul mutawakkilun waombe kuwa anitosheleza Mola ambaye kuwa ategemewa na wenye kutegemea Hi aya ni dalili kuwa washirikina makafiri wasomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wanayo ma'rifa ma ambayo kuwa yaduru haula Rububia na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanakiri hilo hawaja mtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiye ambaye kwa anastahili pekee yake kuabudiwa Wakadhalika qalat ala kulli man al wa man fiha in kuntum ta'lamun ta sema na nani ni nani au ni yake nani al-ard wa man fiha ardina fiyati vilivyo mo ndani yake endapo kweli mnatambua hilo niambieni nani mmiliki wa ardina na vyote vilivyomo vili kama mnayo elimu ya kweli sayaquluna allah ilimu yao, yeye kama wanajua kweli hapa Mwezimu Subhana taala mtaja kwa elimu kwa kuwa hawana shaka na kuwa Allah Subhana taala ndiye mwenyewe ndiye mwenye kumiliki ardhi na vilivyomo. sayakuluna Allah watasema jawabu sahihi ni Allah Subhana taala. Lilla na katika kisomo kingine sayakuluna Allah watasema kuwa ni Allah. kul afala tadhkarun basi waulize mbona hamkumbuki? kama umejua kuwa ndiye muumba na mlezi kwa msikumbuke kuwa ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake waulize kadhalika kulmarbu samawati sab'i Wawilize, sabaha, wa rabb al'arsh alazim waulize nani mola mbingu saba na mwala wa arsh lakwa ku Allah. watasema kadhalika ni allah au lillah kul afalat taqun wa anbiya kwa nini basi hamumchi huyo Mola ambaye kuwa ndiye mlezi wa mbingu saba na arshi kuu Kwa nini hamumchi? Wala ham jaliba baina yenu na adhabu yake kinga msimwogope. Qul man bi yadihi malakutu kuli shay. Waulize kadhalika nani ambaye kuwa kwenye mikono yake iko ufalme wa kila kitu? Malakutu kalima min al na imeongezewa taa lilmubalaga yani ndiye mfalme wa mwisho wa kila kitu hakuna mfalme ambaye kualingana naye kulimambia al-malakut nani kwenye mikono yake kuna utawala na ufalme wa kila kitu wa yujiru wala yujaru alay na ndiye mwenye kukinga ndiye mwenye kukinga asifikiwe yote na maafa wala yujaru alay wala kuna ayzae kukinga jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amepitisha nimpatie mtu la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun ta endapo mwajua na hili walikuwa kilitambua Sayakuluna lillah watasema ni ufalme wake Allah subhana wa Ta'ala na ndiye mwenye kukinga wala hakuna ambaye kwaweza kinga ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka kukidhuru watasema ni Allah faanna tusrahun wa basi jinsi gani nyeni. Mna mnakuwa ni wenye kubadilishwa akili Musiwe ni wenye kumwabudu tusharun imekuja katika aya bali ataynahum bilhaq wa innahum bali tumuwajilia na haki bayana aiyo tumewapatia akili na uweza wa kutambua haki lakin wa innahum basi tu wanakadhibisha. tumewapatia kila ambacho kuwa wana, wana, wana, wana kitawezesha kita, kita kutambua haki walakin basi tu wanakadibisha. Aa qala al-lamma asidi alayhi asim wa na choni katika tafsiri ya hi aya kul fa anna tusharun ay fa aina tadhhabu uqulakum aywa akili zenu wapi nyinyi mwakiri mambo haya makubwa yote kisha mwishoni mwarudi kuabudu masanamu wasokuwa na ufalme wala utawala wala hawamiliki chochote akili zenyu, zenda wapi wakala albagawi nasema mnachooni abu mas'ud albagawi ai fa anna tusharun ai, tukdauna wa tukdaun nyinyi vipi mna hadai na shetani baada ya kuwa mmetambua kuwa allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye umilki na ufalme wa kila kitu jinsi gani tena shetani ayatu kuna una watasrafuna an na akawa ni mwenye kuwaondosha msiwe ni mwenye kumpokeesha katika ibada na kumtwi walma ana kaifa yukhayyal yukhayyal lakum alhaq batil jins gani mnababeishiwa batil kwa ndio haki batil ya kuwabuda sio kuwa Allah subhana wa ta'ala mkaiona kwa ndio haki baada ya nyinyi ku, kukiri yote ambayo kwa mume akiri kisha mnabadilisha akili kwa ayo kuhila ambayo zake ibilisi mkao ni wenye kuabudu asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi ayatuona kuna uslub ambao kwa Allah subhanahu wa ta'ala atumia kuwafahamisha waja zake kuwabainishia haki yake ya ibada fi hadhihi alayat rabat baina arububiyya al waluluhiyya wal Allah subhanahu wa ta'ala afungamanaisha baina yarububiyya ulezi wake na muumbaji wake na uluhiyah na ulama katika akida wasema kuwa arububiyah al dalilun ala aluluhiyah au tawhidur al rububiyah aywa tariqatun ila ma'rifatil uluhiyah yani kule kutambua rububiyah ulezi wa Allah na naombaji na, na kumpakesha katika mambo haya ni dalili ya kumfikisha mtu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Uniposa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi ayat na ayat nyinginezo nyingi, utapata kuwa aleta na mambo watu wanayakiri, kisha mushoni anakhitimisha na kuwa basi astahiki Katika ayat katika mwanzo wa darasa darasa hizi ayo. Ya nasa. Ubudu rabbakum Eni watu muabuduni mwala wenu wal ladina min qablikum la'anlakum tatqun kisha akwatajia mambo ambokuo wanayakiri muabuduni nani muola ambekuwa amewaomba nyinyi na liwaomba wale watangulia kisha allah subhanahu wa ta'ala azidi kutumia rububia katika kukiri kwa kariria haki yake ya kuabudiwa alladhi ja'ala lakum firasha hamuoni kuwa ndiye ambekuwa majalia ardhi tandaa imetandaliwa aiyo wal الارض فراشا والسماء بناء انك ايش اكوان ينوليا مبيغو كوا ني بناء جوينو وانزل من السماء ماءا نك وترمشيه نبوعه توكا مبيغوني ايوا وانزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اكاوتشيني ايوا ميميا و ماتوندا chakula kwenu fala andadan kisha kadhalika akhtimisha kuwa ita na kualingania katika haki yake ya kuabudiwa pekee yake basi msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote wakadhalika Sheikh ul Islam hapa hilo hilo uslubla Quran kwa kutaja ayatu za Quran arudisha kubainisha na kufarikisha baina ya mjumbe mwenye kukiri kama walivyokiri hawa Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mlezi na muomba na, na baina ya mjumbe ambaye mikiri haya kisha akawa ni Mwenye kumabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu asikomeke kwa kukiri kuwa anaye Mola mlezi mwenye kuendesha kila kitu la. Ukikiri hilo yatakiwa umtekelezee haki yake. Asema Sheikh rahmatullah alayhi wa kathiru mimma yatakallamu fil haqika fa yashahaduha wa hiya al haqiqatu al Wengi wa ambokuwa wazungumzia uhakika wa, wa kuwa wao ni waja wa Allah huwa وهي الحقيقه الكاويه التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر هو زممزيها حقيقه وكون واو ني وaja حقيقه امبكو وانا افikiana na kulingana ndani yake mu'min na kafir wal bar na wema na wovu ni wenye kukiri hilo mara nyingi utapata Watu akisema oh sisi ni waajja wa Mwenyezi Mungu sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu utapata kuwa yeye maksudi yake ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametuumba wa walakin si kwa eti afatu Mwenyezi Mungu huyo peke yake watasema hivyo na ilahi wana muabudu almasi Isa alayhi salam au wana muabudu mwingine asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema bali wa iblis mutarifu bi hadhihi bali na iblis kadhalika kama hiyo ndio upeo wa maarifa ambokuwa watu wanayo basi na iblis kadhalika anayo maarifa hiyo ya kujua kuwa Allah ndiye muombaki kana iblis asema iblis Rabbi fa'andirni ila yawmi yub'athun Rabbi ase, asema na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi aiyo ewe Mola mlezi wangu ye kadhalika akheri hilo iblis aiyo fa ni ila yao yub'athun basi nicheleweshe nipe muda mpaka siku watakapofufuliwa haa yani Iblis anakiri na ulezi wa Allah subhanahu ta'ala na kuwa ndiye mwenye kuhu, kuombwa na atapeana na kuwa yeye ndiye ambekuwa atasimamisha siku ya kiama na siku ya kiama ipo hawa kadhalika hukiri hilo kuwa kuna siku ya hesabu na kuna malipo walakin iwapi maandalizi ya ماله هو وكالا وكذلك الله سبحانه وتعالى تaja كوا ابلس اسما ربي بما اغويتني لا زينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين ربي كذلك اسمي زنا الله مولم بما اغويتني كوا فيله امني يطوشا قال الامام البغوي agwitani adlaltani wa kila khayyabtani min rahmatika jinsi ulivyonipoteza na kuniondosha katika usawa naam kwa kadar na hukumu yake hukumi yako au khayyabtani min jinsi ulivyo ni nima rahma yako umenifanya kuwa ni rajim aiyo la lahum na apa kuwa nitakuwa ni mwenye kuwapambia fil ardh maisha ulimwangu yani maasi la uzainanna uzainanna ai uh, imekuja katika tafsiri humu dunia wa kupenda dunia na na kukufasi atazziin hapa ambako iblis akusudia qalbu haqaiqil fasida ila awhamin au awham au, hasana lijalbil qulub nikubadilisha mambo ambayo kuwa, kalbu kuwa hakika ni batil qalbu haqaiqil fasida kubadilisha mambo ambayo kuwa ni batil kihakika katika kuiweka katika awhamin aiywa hasana kuiweka katika sura ambu kuwa ni mazuri ili kuvutia nyoyo za watu na ku na kuteka nyoyo za watu. Matalan mvinyo na tembo hizi ambazo kwa watu hanywa. Mara nyingine huonyeshwa jinsi ambavyo Imetiwa nyamafunu, imetiwa kadha wa kadha yote ikakorogwa. Ewea kisha ikawa ni yenye ku uh, kuchujwa aayo ikachujujo ikachujujo mpaka ikabakia kama vile maji masafi. kisha upeanwa kwa watu wakanywa hivi ndo tazin kitu ambacho kuwa hakika ni chafu mbovu watu watambua kuwa ubovu wake lakini mwishoni huletwa kwa sura ambayo kwa yapendeza na kuvutia nyoyo lakini akina nane huangukia kwenye mitego hiyo watu ambao kwa nyoyo zao zime zimegafilika zikasahau kwa akali ya dakika kuwa hili kulikuwa ni mzoga hii ilikuwa ni kinyesi imekorogwa hakuwa hangeikubali lakini akali ya dakika akili kapotea Ikawa yuko tayari kunywa aiywa nakujiona kuwa ndiye mwenye kumiliki majumba haya yote aiywa yeendi mfalme akapiga kelele naona raha aiywa wallahi mustaan hi ndo tazin hi sura hiyo hiyo kwa maasiya ambao kuwa hakika yake ni mbovu iyad dhan billah Mwenyezi Mungu atuepushe mathalan zina hakuna ambaye kuwa anaikubali Ifanyiwe ni mamake Ama ni dadake ama yote kuwa ni katika karibu yake lakini vipi shetani huyu humpambia ataka kufanywa wengine mama zao na dada zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, atuepushe Assema iblis rabbi bima aghwaytani la uzayina lahum fil ardh wa la aghwayannahum ajma'in na nitakuwa ni mwenye kuapotesha wote ndao katika kutokana na njia yako ambayo kwa ni sawa illa ibadak minhumul humul ona ni jinsi gani katika hizi aya jinsi ambavyo kwa imekuja kufarikisha baina ya mja ambaye kwa ni mwenye kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala na mja ambaye kuwa umetoshka kuwa ni mja akapara gayote ambayo kwa katazo na Allah Subhanahu wa ta'ala Iblis moyasifa illa ibadakuminhumul mukhlasin au mukhlasin illa ibadak wajwak ambao kuwa ni mukhlasin Walo kutakasia ibada Ime imesomwa mukhlasin bimaana fa'il yaani mukhlas moye kutakasa ibada au A, mukhlasin mukhlasin ambao kwa umetakaswa yani Allah Subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwa ame wa ni kwa ikhlas au mukhlisin au wameji wamefanya bidii ya kumtakasia Allah subhanahu wa taala ibada waqala kadhalika iblis huyo ambaye ni katika waje wa wa mwisho asema fa na apa kwa utukufu wako la uyu yanahum ajma'in nitakuwa ni mwenye kuwapotosha njia yako wote kwa jumla wanafanya bidii au poteeze wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala asitusalitie vitimbi vya iblis na tukondoka katika njia Kadhalika iblis katika hizi aya ni mwenye kukiri kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ndiye mwenye iza. Wakala, kadhalika asema kusiana na iblis araaita ka hadha alladhi karamta alayha araaita imekuja katika tafsiri al-Bagawi ai akhbirni na kaf hapo na iyo wal kafu ni yenye kutia mkazo na kukoteza iyo mazungumzo yake mtu asli ya kalima ni araaita niambie lakini ikaongezwa kaf ili kutilia mkazo kuwa hili ambalo kuwa nalizungumza hadha ladhi karamta alayya hu, niambie huyu ambaye kuwa umemkirimu juu yangu kampa fadhla la in akhartani bila shakka ukinipa fursa ukanichelewesha tu aywa ila yawm al mpaka siku ya kiyama la ahtan kan nadriyatahu basi mimi nitakuwa ni mwenye kuwateka na kuwaongoza katika upotofu aywa vizazi vyake vyote huyu mwanadamu huyu adamu nitakuwa ni mwenye kuteka vizazivyo yake na kuongoza katika njia potofu illa qalila illa wachache katika aya tangulia illa ibada kan mukhlasin ambao ni ni muklasuini. yani iblis, aywa, kuwa, ni wachache kwa vitimbe ambavyo atakuja tafsiri yake silan nahum bil idlal nitakuwa ni mwenye Wakamua wote kwa upotofu Ntawateka wote na kuwpoteza kuwpoteza yaqalu ihtanakal jaralu azra husema kwa kiarabu ihtanakal jaradu azra yani nzige wame wameosha na kutoa kila kitu katika shamba aiyo ihtanaka wamekuwa ni wenye kula na kutoa kila kitu idha akalahu kula, wanapokula kila kitu shambani mutumika ikalima ihtanak wa huwa min qawl al arab wa kadhalika in sama ko na yatakamu nusema wa ki arab hanakad dab ya haniquha yani idha shadda fi hanak uh, hana, hana asfal hablana yaquduha hanakad wenye mifugo huwa kitaka kum kumvuta mfugo wake ngombe aiyo huwa ni mwenye kumfungia ima katika nyama yake. Aiyo upini. Utoboa kisha ka, kafunga. Kisha huo nyama hawezi, au kwenye puo lake kutiwa chuma. Huo nyama ile kamba ukivuta kidogo tu huone ni mwenye kuelekea kwa kuwa ina uchungu. Asema Iblis la tanikana hawa nitawatilia. Nitawatilia pini. Aiyo ya kamba kwenye shingo zao au wazao kisha nikawa ni mwenye kuvuta. Yaani kivyo vyote utakuwa ni mwenye kutui ambacho kwa nataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe. Wa mzalo hadha al-khitab alladhi yukirifu bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu wa, kha, wa khaliqu ghayrihi. Na asema na mfano wa mazumzo kama haya ambokuwa yakotamana na iblis kadhalika ni mengi. Hayo ambokuwa akiri ndani yake bi anna Allah rabbuhu. Kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumba uh, mola wako mlezi na muumba na mwenye kuumba vyote ambokuwa ni katika viumbe vyake Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis kadhalika katika jumla ya wenye kuingia katika ayu al-ibad. Aiyo ibad, yani waja ambao kwa Allah Subhanahu wa ta'ala aliwaomba na ni mwenye kukiri kadhalika kuwa ni kiumbe wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika ahlun nar qalu, wa kadhalika Hivyo hivyo wasema, rabbana ghalabat alayna shiqu watuna wa kunna Watasema watu wa motoni watakapoulizwa alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha je aya zangu na sharia yangu Haikuwa ikisomewa hamkuwa mkisomewa, mkisomewa aya zangu na sharia zangu kisha nyinyi mkaa fakuntum biha tukathibun mkaawa mwazikadhibisha. yani hizi ayat ambazo kuwa wasomewa waja wasomewa watu U, nani ulezi wa Allah subhana wa na utukufu wake na amri ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala hizi ayati mimekuwa mki mkisomewa kisha wenye kukadhibisha kukadhibisha ni wapi Jeni katika kukiri kuwa ni Allah mlezi wetu au ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa wamekiri kuwa Allah ni muumba na mlezi wao walakin kukadhibisha kwao imekuja katika katika kutui na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala watakapoulizwa swala hili watajibu vipi Robana huku hakikiiikuwa ewe Mola wetu mlezi galabat alaina shikuwa tuna ili shikuwa au shakawa imekuja katika kiraa shakawa Upotofu wetu ulituzidi wa kunna qaum na sisi tulikuwa ni kaum wapotofu tulikuwa wapotofu wala kukiri kwao Hakuta unufaisha chochote kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii kaul yatakiwa watanabahi. wengi wa watu ambao kwa katika mitaa ya Kiislamu na Waislamu, Islamu utampata tu ni chakari mlevi kisha ukimnasii husema nini hakika nafsi yangu tu imeni imenishinda kukiri huku hakuta hakutampa salama mpaka aachane nayo wala haiwi ni tabrir ya kuwa naendelea kufanya hilo kwa kuwa nafsi imemshinda hasha wakalla hivyo hivyo waliingizwa motoni na wakaadhibiwa watu Mwenyezi Mungu Subhanahu atuelezea habari itakayotokea jinsi itakavyotokea Habari itakavyotokea nam ya watu ambao kuwa tadhibiwa watakuwa ni wenye kukiri kadhalika motoni kuwa tuli kuwa ni wenye kulemewa na hawa na shahwa za nafsi lakini hiyo haito kuwa udhuru ya kukubalika watu wa motoni kadhalika ni wenye kukiri kuwa Allah subhana wa ta taala ni mumba na mlezi wao. Waqaala Ta'ala walakin kasoro yao, yao na dosari yao ni kuwa hawakutekeleza kinachowajibika. wakala Ta'ala anhum kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na watomotoni walau taro idh ala rabbihim. Na lau utatizama watakaposimamishwa mbele ya Mola wao kala alaysa hadha bilhaq. Kisha wakaulizwa je kisimamo hichi au moto huo sio haki kalu bala wa rabbina. watakuwa ni wenye kujibu bali Ewa. Kwa kuwa ni haki e mola wetu Tua apa. kwa kwa mola wetu mlezi kuwa ni haki siku hii ambokuwa tumeahidiwa na hii adhabu ambokuwa tunaonyeshwa kadhalika ahlun nar ni wenye kusalimu amri na kukubali kuwa wanayo mola, mlezi lakini sio utumwa huu na kukiri huko ambokuwa wametakiwa hapa kadhalika kanitambihi kwa vikundi kama vile vikundi ambavyo kwa vijishughulisha na dawa mathalan jamaa tutabliga ambao hukiri na kukariri masala ya rububi ya Allah kila wasimama hapo hutaja hilo si Mola ndiye mlezi mola wetu ndiye mumba na mwenye kuruzuku na kadha hukiri na kuzunguka hapo walakini hawaingii katika maudhuya. ya ibadatullah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasul ibada lillahi subhanahu wa ta'ala al'amru bil ma'ruf -ma wan nahy katika uhakika wake hawaingii katika maudhu hiyo kubaki kuwafunza watu na kuwakariria masala ya ar wala uluhiyyah hawana kabisa wangelikuwa nayo basi inchi ambayo kuwa daawa hii ime anzishwa ingetoku, ingepotea na, na kutokomea ushirikina ambao kuwa uko kule kule ambako dawa hii imeanza kuna ushirikina wa mwisho wa masanamu makaburi na kila aina ya kuburia kwa nini haijapotea kwa kuwa dawa ambao kuwa wao wanaikariri ni dawa ambokuwa iblis kadhalika hukiri kuwa tunaye Mola na akawapambia kuwa hiyo ndo dawa wallah musta'an ya lait watakuwa ni wenye kufahamu hilo asema shaherahmatullah alayhi faman wakafa inda hadi hakika wa inda shuhudiha ambaye atakomekea katika maarifa hii na, na kashuhudia hilo basi walam yakum bima amr Allahu bihi min al-haqiqati na wala hakusimama kutekeleza Uhakika ambokuwa ni ambokuwa wa kidini ambokuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amtaka asimamane nayo alati hiya ibadatuhu almutalliqu bil uluhia bi uluhiyati uhakiika ambokuwa ni wenye kufungamana na kumwabudu Allah subhana wa Ta'ala ibadatun wa to'ati na kumti Allah subhana wa Ta'ala fi amrihi wa amri rasulihi katika amri shake Allah na amri ya mtume wake kana min jinsi iblisa wa ahli an-nar huyu ni katika jinsi na mfano wa iblisi na watu wa motoni ambaye maarifa yake itakomea katika al-haqiqa ar-rububiyyah wala siyo al-haqiqa ad-diniyyah shar'iyyah basi huyu na ibilisi hawana mfano katika maarifa yao. Ni sampuli moja haitumnufaisha chochote. Asema Sheikh Ramatullah alayhi. Fa in dhanna ma'dhalika annahu min khawasii awliyaa'illah wa ahli al-ma'rifa wa al-tahqiq. Na kama kadhalika huyu mja mwenye kukiri. Ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala naombaji wako. Aiyo akadhania kuwa anaho min qawaasi awliya Allah akadhania kuwa yeye katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hakuna wali kama yeye faib wa ahli al-ma'rifa wa tahqiq na kuwa yeye ndiye ambaye kwa katika ma'rifa na uhakika wa mambo alladhi saqata anhum amru wa an shar'iyani amefikia daraja ya wasu'amri shwa Aiyo yani hawana maambisho wala hawana makatazo kana min sharri ahli al wal-ilhadi huyu basi ni katika watu ambokuwa ni wabovu zaidi namkuliko makafiri na al wasukua katika dini yote yakikafiri Ash-rahmatullah alayhi baada ya kutaja sampuli ya watu wenye kukiri rububiyyah lillah subhana wa ta'ala na wala haiwanufaishi apigia mfano watu ambao watadai watadaiu Uislamu yani akusudia hapa ni asufia as ambao kwa wamekiri lazima Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibadatu za Allah Subhanahu wa Ta'ala wakakiri yafaa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikawa hawatekelezi hawamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini kwa kuwa wasema kuwa wamefikia martabatul au Asufia wamegawa ayo dini vigawanyo vili Anasema al Muhammad bin Ali Aman Aljami jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema kuhusiana na Sufia mafhumu dini, dini inda Sufia ufahamu wa dini kwa masufi. Masufi ni watu watu aina gani? Sufi Yule nsufi tu achane naye Watu wataamka sana sivyo Huyo Sufi nani Ah Moyo kufunga kilemba Ah ha? ha? sasa hatutavuta na kilemba <coughs> Sufi nani Hiyo ni madhar ambokuo ajitambulisha nayo Ah ha, hafi sufi. Ushawano wa sufi. Aha. Nauliza wao ni nani? Ah. Masufi, aiywa, wafahamu au taarifa yao man galaba au gala fi janib al-ubudiyyah wa ala amri shari Masufi ni wala mbokuo wa na nakuvuka mipaka. Katika masail ya ibada na upande wa kuiacha dunia az kuiacha dunia wao katika ibada wamevuka mpaka Hawaifanyi ibada ambavyo kuhatakiwa na katika masala ya dunia wamejidhihirisha na az kuwa hawaitaki dunia na hakika yao ni kuwa ibada wao ni uswat Wala si abidin lillah na katika upande wa dunia wajidhihirisha kuwa hawahitaki dunia na ilhali waipapia kula dunia. Basina. Basina shughuli yote. Yaani yaani Sheikh anketibas leteni. Muombe mweupe, mwusi. Sisi, sisi ni mawali. Tushafikia upeo wa ibada sasa hivi haifai. Imetuangukia, yani imetutoka nini takalifu. Sisi hatuamrishwi, hatukatozwi. Ikao waparaga kila maasiya. Kila maasiya fanya hawafungi hawa swali kwa nini huswali? sisi tulishaswali makkah na hiyo si uswali maka. wako vile na hiyo kwa nini hufungi yeye ndiye na zuhud na dunia na ilaali ndiye mwenye kula zaidi hata katika ramadhani akahalalisha akahalalisha kula hawa ni ma, masufi Kusiana na kuwa wanavasuuf au coton ni kwa kuwa hii ni harambo kuwa wame wamejitowa nayo yani kuwa vazi lao ni nguo la, la, la, la watu wa chama Mungu nguo ya watu ambao kwa hawapendi hawapendi wako na va aiyo uh, suf nam na ilhalini vipande vipande na viraka vichafu wallahu mustaan asema shekha man kuhusiana nao ufahamu wao wa dini ni vipi watu hawa wana ufahamu mbili au wamegawanya dini katika kismain viganyo viwili kisimu ash-sharia al allati tadumha alkitab wasunnah sehemu ni sharia ambayo kwa ni Qur'an na sunnah na hii wazaamu annaha lilawam au lighairilwasilin na wakadai kuwa hi ufungu ya dini ambayo ni sharia Qur'an na sunnah na kujifunza na kujisomesha na kuijua na kuifuata Hii ni ya awamu. Awamu ni watu raia wa kawaida ghair alwasilin ambao hawajafikia daraja tayib Wahia, al Aywa, wahia jadwa. Aywa, hiya alqishr na hiyo fungu ni sheria hiya hi ndio gwahiri ya ya yani ni ngozi ya juu ya dini hi ndio ngozi ya juu ya dini yani kujifunza sheria Qur'an na sunna ni ngozi ya nje ambokuo ni ya watu wa kawaida na qism ya pili sehemu ya pili ya dini ni al-haqika wanaita ni hakika. wa hiya al-lubb al kiini cha ndani ya hiyo ngozi na kiini ji ndani ambayo khaso tumbitobatu wasilin hii ni ya khas watu ambao wamefikia upeo wa kumwabudu Allah subhana wa taala yani hawa hawahitaji tena takalifu ambazo kuwazaje kutoka Qur'an na Sunna amri na makatazo hawa haitaji. wao isha washamwabudu Allah subhana wa Ta'ala mpaka ikatosha hasa hakuna takalifu juu yao hawa ni masufi Sheikh asema. Islam anasema fa in dhanna ma'adhalika na atadhania aiywa pamoja na kukiri kuwa yeye mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ameumbwa na Allah anna huwa min qawasi awliya illa kuwa yeye katika maaulia khaswa Allah kama vile masufi na mashehe wao. Fa yuhli al-ma'rifa wa tahqiq. Na yeye ndio katika ahlul ma'rifa wajuzi zaidi na wenye uhakika wa maarifa. Alladhina saqata anhum amru wa an Amba shar'iyan kuwa hawajakalifishwa na maamrisho yote wala makatazo yoyote ya kisheria kana min sharri. Huyu ni mnbuvu zaidi. Aslu kalima sharri min asharr. Fa yani katika waovu kabisa aiyo katika ahli al walilhad. kuliko makafiri wengineo na ambokuo wasokuwa na mila au dini ni katika wabovu zaidi hawa ni sampuli ya pili ya watu ambokuo hawaamwabudu Allah subhana wa ta'ala pamoja na kuwa nakiri kuwa wao ni waja wa Allah subhana wa ta'ala na hii dehebu la kisufi lipo na mtoka zama za kale watu wadai kuwa hawajamrishwa wala hawakataozo wallahu musta'an wakawa humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wamanzanna anna alladhi wakadhalika ambaye atadhania kuwa khadir yule ambaye kuwa alikabiliana na Musa alayhi salamu au alisuhubiana na Musa kama ilivyotajwa katika sura tukhafi waghairahu na wengineo mfano wa khadir saqata anhumul amru limushahadati alirada Hawa hawana taklifi yoyote nam kwa kuwa wamefikia daraja ya maarifa ya juu ya irada wana hivi dalika namfano wake kana qawluhu hadha min sharri aqwali billahi wa rasuli huyu maneno yake na madai yake ni mauvu mabovu zaidi kuliko makafiri wanaokufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hatta yadkhula fil itani athani mpaka aingie katika tabaka ya pili ya al-abdu yani awe ni abidillah ambaye na hii kadhalika ni fikra ya masufi ambao wasema jeu muoni khadir radiyallahu anhu ayo au rahmatullahi alayh ye hakwa ana amri musa hakwa na amri juu yake hakwa ni mwenye kumtui musa wala kumfuata kwa hivyo huyu alikuwa amefikia upewa wilaya Niposa hakuwa ni mwenye kufuata hata nabii kwa hivyo nao wanadai kuwa ma, naniyo, masufi aiywa wamefikia daraja hata manabii hawawahitaji hawahitaji hawa manabii wamanzanna anna na anabaya tadaniya kuwa qadir wagaeru na wengineo katika wanaodawiwa kuwa ni mawali sakata anhumul amr hawa hawakalifishwi na jambo lolote la kisharia kwa kuwa wamefikia upeo aiywa kana kauluhu huyu madai yake Hayo na itikadi yake ni min ashari aqwali lil kafirin ni katika akida na maneno ambayo ni mbovu zaidi katika maneno ya makafiri walumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hatta yadkhula fil nawi thani mpaka waji katika martaba ya pili ya ya ibudiah ayu min ma'nal abdi waje katika martaba ya pili ya maana ya mja wa huwa alabd bimaana alabid Awe ni mja kwa maana ya alabid mwenye kumabudu allah subhanahu wa ta'ala akibakia kibaki kuwa yeye ni mja ameumbwa na allah basi imetosha huone muovu fyakunu abida lillah Awe ni mwenye kumwabudu allah subhana wa ta'ala la ya'budu illa iyyahu na katika ibada yake asiye ni mwenye kumwabudu illa allah subhana wa ta'ala peke yake fayuṭi' amrahu wa amra rasulihi na awe ni mwenye kutui amri ya Allah na amri ya mtume wake wayuwali aulia ahlul mu'minin na awe ni mwenye kuwafanya ni wenza na wapenzi wa uamini mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wachaji Mungu wayuadi a'daahu na awe ni mwenye kufanyia uadui maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala maadui wa Allah wasumu'budu Allah subhanahu wa ta'ala wasotekeleza sheria yake hao ni maadui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kuwa atakuwa na msimamo huo wa kumwabudu Allah peke yake na kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo ndiye abdun aywa al-abid amekuwa yakusudiwa wa hadhi ibada mutaallikatan biuluhiyatin bililahiyati lillahi Ta'ala na uja na utumwa wa aina hii ndio ambokuwa yafungamana na utumwa wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke ake. Wale hapa kana unwani tauhid. Na niposa unwani ya tauhid upekeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kalima la ilaha illa Allah. Aii la ma'bud hakun illa Allah hamna muabidi wa haqi ambayo tutamwabudu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni waja ambao wenye kumwabudu Allah kumwabudu vipi yeye ye, peke ya kipasina si kumwabudu pamoja na wengineo la mtu bado hajahakikisha al-ubudiyyah hapa mpaka iwe ni Allah peke yake niposa unwani la ilaha illa Allah hamna muabudi wa haki illa Allah peke yake yani wote ambao kinyume yake hakutowaabudu bi kilafi ma yuqir man yuqir bi rububiyyati wa la kinyume na yule ambaye ni mwenye kukiri nam ulezi wa Allah subhanahu wa amwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala huyu si mja amekuwa Allah Subhanahu wa ta'ala amemkumkusudia katika ardhi hii au yaabudu ma'ahu ilahan akhar au akaoni mwenye kumwabudu pamoja na Allah Mungu mwingineo huyu si mja ambekuwa Mwezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amekuwa ameteremsha sheria au amemuomba kwa ajili yake bali uh, alibada -ibad, al ya aina hiyo haitomnufaisha Mwenye kuidai. mpaka awe ni mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na inshallah tutasimamia hapa kwa ajili ya kutoa nafasi kidogo kwa ambapo kuna maswali katika darasa hizi zili na zilizotangulia kama ambavyo kwa tulitambanishwa kulikuwa kuna maswali lakini hatukupeana nafasi shalla tutasimamia hapa katika hii nukta ya kufarikisha baina ya aina mbili ya mtu kuwa mja kuna kuwa mja bima kuwa al Na hilo wote wanakiri Hata iblis Na nasahina manfa kwa mwenye kukiri walakin kuna aina pili ya mja pamoja na kukiri kwake akawa ni mwenye kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio maksudio ambokuwa ya salahi ina inaduru ndani yake wallahu aalam barakallahu feekum na, pole. Kuna swali. Mbayo katika mtaa wetu. Mhm. Ni mambo hayo? Aiyo. mtoto mazidiwa kisha anafanya birthday. na you Ina? anaondoa hiyo birthday. Aya, asema si katika dini hii. Uh, Anasema mimi hi, mm. Lakini si o si, si o si katika dini. Uh, sasa jay, katika dini. inajuzu katika sasa Allah akbar. Wanasema kuwa sisi tulifanya hili si katika dini. Yaani inja dini ya jozu tu fanya jambo kama hilo. Hatujaliingiza katika dini. Hawa wamekimbia shari wakaangukia shari. Wamekimbia shari, wamejua kuwa ni batil, tusiingize katika dini. Kisha wakaangukia shari kuwa basi tutokeni katika, katika dini to katika ukafiri. Hii ndo maana yake. Hii ndo maana halisi ya mambo haya kuwa wadai. hii sio katika dini wala tusiingize dini hapa bungeni, hapa katika baraza letu. hapa dini. Bimana, kuna wakati watu hutoka katika dini, wakawa makafiri. Wafanye mambo yao, waulizwa "Nini mtarudi katika dini?" <laughs> mtarudi lini katika dini? Hila hizi na vitimbi wache. Hii ni mila ya kikafiri. Imekithiri katika mitaa ya Kiislamu mila ya kikafiri wanayafuata tatatabbi'una sana na kana qablakum hadd al qudda bil qudda hatta law dakal juhra dhab iladkaltum mutawafuta unya kwa unyo aiyo kama uta utepe hata wakiingia katika shimo au tundo la mburukenge aiyo basi na nyinyi kadhalika yani wakiingia katika balaa na nyi kadhalika katika katika balaa mtu mzima kafishwa nguo ya birthday afanywa yani wale walivyokuwa mabonzo na midude Kadhali na nyinyi mtafanywa hivyo hivyo hasbi wallahi ni katika darasa moja juzi katika mazungumzo ilikuwa ya katika fiqh aura katika swala tukazungumzia kuhusiana na nguo ilikuwa zamani wa afrika waonekana kuwa ni bushmen ni watu primitive watu washamani kabisa hawaji kwa nini kwa kuwa kufunga ngozi hapa Aiyo ama nyuma hawajivalii kabisa. Hawa uh, vipi yatakana waiko katika safu ya watu wenye maendeleo kwa nguo. Jinsi gani imekuwa leo kuwa kuvua nguo ndo maendeleo? Sijana ilikuwa ni mambo ya watu wa bush, aiyo. Laimekua ni maendeleo hivyo hivyo. Hii ukafiri ni ukafiri. Haiwezekani ikawa katika mambo kuwa tuyafanye haina neno la watu wakiingia katika uislamu udkhulu fi silmi kafa Jingizeni katika uislamu kikamilifu na katika kawanini na sharia za Kiislamu ayiwa ni mufarakata alyahud wa alnaswara katika adazao kutofanana na mayahudi na manaswara katika mambo kuwa wanayafanya hii ni katika mambo na mila ya kikafiri yatakiwa ikemewe na ikatazwe watu wasifanye mambo kama haya Hatujui baada ya birthday itakuja nini. Hatujui baada ya birthday watu watakuja fanya nini. Wallahu musta'an. Naam. Hmm. Ndio yango nauliza Waislamu wote wanakuwa ni ni waja khas ama am? Waislamu. Waislamu wote. Waislamu ni katika jumla ya khas kwa kuwa wamekubali kuslimu. Lakini watufautiana katika katika imani. Al-iman bidhum wa sabuna shu'ba katika imani wao wamekubali wakakiri kuwa ni na watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yake lakini watofautiana kule ndani hiyo kunao ambao imani yao yani ilmu yao na matendo yao yamewakurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na wengine ni madhaifu na kulingana na maasi na uh, ghafla ambayo kuwa inawapata na wallahu aalam kama ni masala ya swala aiywa wako baina ya kauli mbili kauli ya kuacha swala aiywa Tahaunan kwa ajili ya kupuuza basi amejivua na baina ya mtu kuiacha kasalan kwa uvivu wanachuoni wana kauli kuhusiana na huyo ameacha lakini kwa uvivu ni mwenye kukiri na basi uvivu utempelekea baadhi ya wanachuoni waonelea kuwa huu ni kafiri kndalika auunganishwa maana hii ni ibada ambayo kwa ndio mpaka baina ya kufiri na uislamu uh, al'ahd alladhi baina na bainahu aywa as-sala aywa al baina alislam islam wa shirk baina al-mar'i wal-kufr wa ash-shirk wa aywa tarku as-sala mtume asemwa kilichokuwa tofauti baina ya mtu mslim na kafiri au kafiri na mushrikina nihi swala faman tarakaha basi uko wa yao pili kuna wanachoona mboku wamepitisha hizi ahadi zinivyokuwa mtu aache swala moja basi ni kafiri yadambillah mazungu astupe mtihani huo namo ah wa alaikum salaam wa rahmatullah ya ya wasufi eh wazani sio sufia mm Mm. Daada za. Tanbisi bilisa Ibn al-Alama Ibrahim Ibn al Abul Faraj Ibn Jawzi. Aywa. Naa maleza Kuna sifa kula yao. Mm. Hadi dakika hiyo hata Mm. kwa kama wale zamizi. Kwa sababu yo panizodi kweli kweli mm. hata kula yao Ayu, hata kula kwa wow. sasa A, ina ina, ina maana mbili no. kulingana na unyokuifanya kuna tasawufu haliki tasawuf ambokuwa kweli ni ibada na zuhudhi kikweli aiywa na hiyo ni sahihi kama katika sera shaikhu kana sufi alikuwa ni sufi Sufi bimana abid wa wakikweli. Hayo wala haielekei dunia kabisa. Na kuna sufi bimana maana hii ya pili ya ku ya kuacha ibada na kujiona kuwa we huja kuna amrisho yote wala makatazo yote juu yako. Naam hiyo ni batul ipo. Kunao bado mpaka sasa hivi ukienda katika e, mitaa na miji makurafi wapo na sampuli yake. Ewe usufi huu utapata na na masufi ni mandugu na mashia hivi. Karibu. Palipo na mashia utapata na usufi aina hii upo. Maana wale kama walivyojivua katika dini, haiwa kwa njia fulani mashia kama masufi wamejivua kutoka bali asili zao ni moja. Asili zao ni moja. Naam. Ba? Birthday. a je mtu katika siku yake ya kuzaliwa birthday na afanye nini je afunge ibada mashallah apike keki aiyo na mengineo ama sadaka au jambo gani alifanya? aiyo anaulizwa mwanzo je katika dini yako hiyo upata habari zote za birthday apo ta habari zote kusiana na birthday ama ni mambo umefikiria tu ukaona watu wafanya basi ukaanza kufanya Ni niwaulize watu kwa nini mwafanya mwomwiga nani unamfuata nani ibada ya swala liona kuwa mtume ana swali na imekuja mapokezi mengi ibada ya soma askia hadith nyingi siku za ramadan zikitajwa za siam zakaifa hivyo Mbona katika hii birthday hakutajui ahadiith wala ayat yatakiwa juulize hilo mwanzo Ajiulize, hilo mwanzo aiywa kama hamna basi hizi ni hatua za kujua haki hizi ni haki uh, hatua za kujua haki aiweke alama hili ngoja kwanza mpaka niulize ahul wenye maarifa kama yafaa ama haifai la siku ya kuzaliwa mtu hakufanyi chochote mtu yeyote ila mtume sallallahu alaihi tu alizaliwa siku ya jumatatu Aliulizwa ulizwa kwa nini wafunga Jumatatu akasema yaumul ladhi ulitfi ni siku ambayo kwa nilizaliwa siku hiyo na ikawa ni sunna kufungwa siku hiyo Abubakar nayo siku alizaliwa na Umar na walikuwa na mtume sallallahu wa alayhi wasallam wala hakuuliza na sisi siku yetu na <tuhi> lakini katika karne yetu ndipo kunazo birthday nyingi sana kila mtu atakufanya siku yake ya kuzaliwa aiyo siku zimekuwa nyingi sana mama's day, papa's day, ayoana nanny day la hazipo hizi wallahu siku ila siku ambayo kwa imadhimishwa kisheria namu wallahu adham haya basi mtu me nafanywa birthday wallahu mustaan katika ma maulid kadazime zimekaribia kufanywa katika miaka ya nyuma hii miaka miwili mitatu wallahi mtume birthday Indonesia Tanzania aiywa mwaka jana naona iliimbwa happy birthday tuyu. mtume sawa na ikapigwa nzumari na kadha na masheikh aiywa akawa na hushu wallahu wa mtume happy birthday na ikakatwa Tanzania imefanywa hilo hapa jirani simbali Indonesia imefanywa hilo. Watu wafikia pale. Watu waenda. Simeanza ni ibada ambayo kuwa tumekatazwa, tunzuwe katika dini. Yaendelea. Sasa hivi ni ada ya kikaafiri kabisa afanywa mtume Sala sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu ala Allah ni malik. Allahu Akbar. Basi. Bado. dakika tatu nyingine ibaki. Iyo. Ah. Ah. rushwa. Ah. <narratives> Je, mtu aweza kutoa rushwa kwa barura? Barura ni ipi Ni Mhm. kwa matakizo sana kwa. Mm. Haina rusa. Haina rusa, hiyo, mtu kutoa rushwa kwa ajili ya kukwepa. Aiyo. Uh, charges ambazo zitamkabili. Bali wakati huo na il hali ajua kuwa hajafanya kosa lolote hajafanya kosa lolote amombe Allah subhana wa ta'ala au amombe Allah subhana wa ta'ala ajalie kuwa ayo, ni sheo kwake wala siogope wala siogope amwakilishe Allah subhanahu wa ta'ala hawa Manakelewa kileo akitoa na kesho kadhalika atuhumiwe kibulma atoe basi maisha itakuwa hivyo Lini atajua kumtakasia Allah subhana wa ta'ala al lini atajua kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala amkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala toka mara ya kwanza aiyo jamani askari jamani fulani hakim mimi sijafanya hilo aiyo namshuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala sijafanya hilo mwezimu ndiye shahidi wangu na na, na udhibitisho kadha wa kadha juu ya hili sijafanya kosa hili kama mnayo uthibitisho one tena tu chambue, tu yake mezani chambuliwe Aiyo kisheria na ijulikane. Na la shaka ba, maadamu hauja angukia kwa sahilu itakuwa itabainika. Naam. Kwa hivyo usikimbie mtu asisembe basi ni dharura kukimbia zile charges kubwa nifanye hii kwa haraka la sio. Acha masala inakishiwe mezani. Aiyo Mzungu atufanyia pressing katika zama za fitna Allahu musta'an. Baa. Aban hmm. takomea apa. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا